Att det är att äh, jag är lite märkligt. Det lite för gott. Ja, exakt. Och sen presentera. <skratt> presentera. eller? Till det andra avsnittet av Fiktion på riktigt. Och vad sänder vi ifrån, Dennis? Alltså, vilket ära att du låter mig säga det här. Jag, <laughs> så, jag blir så himla rörd jag. Uh. Det här har vi pratat om. Men det här betyder ju att jag får säga orden att idag sänder, det är låter som att vi sänder live, men vi spelar in ifrån en lägenhet i Berlin. Ja, det är otroligt är det är Gatorna är gamla, gatorna är breda, det är höga stenhus runt omkring. Mm. När jag gick runt här igår så kändes det som att jag var i Oslo fast allting var så mycket större. Mm. Och det var, så jag kände mig som hemma även fast det var, allting var helt nytt och jag kunde förstod inte vad någon sa. <laughs> ja, och jag, det här området som vi bor i, jag kan först berätta hur, alltså, vad är det för sorts lägenhet vi bor det är här. Lägenhet som man tänker att det kan ha varit en annan bra fest i. Det är en väldigt hög takhöjd. Och det är, liksom, det är lite saker som kan gå sönder. Det är så spartans men ändå lyxigt på något sätt samtidigt. Mm -hmm. Det är stora ytor, stort vardagsrum. Dansvänligt skulle jag säga nästan. Ja, man kan dansa i varje rum. är <laughs> verkligen. Man kan gå från förfesten i ena rummet, sen kan man ha huvudfesten i mittrummet rummet, sen kan man ha efterfesten ja. i andra rummet. Och sen... Mingel mingelvänligt. Otroligt mingelvänligt. Ja. Ja, det är bra och så det här där området vi bor i. Jag, tror, jag vet inte om jag fattar den här termen chäbiskik riktigt rätt. Men det är så här, det är en blandning mellan lite skitigt och så här, otroligt vackra husfasader. Vi pratar lite San Francisco feeling. Mm. Det är olika färg på husen. Det är mycket det här nu är jag svårt med terminologierna, men att liksom det går ut, utbukningar med hur mycket statyer på husen. Ja, snickarglädje fast med det. <laughs> Precis, stenhuggareglädje. Ja, så kan vi kalla det. Verkligen. Och mm. vi har väl, det känns väl ofrånkomligt att vi så här avsnitt nummer två när vi har... Att, man kan inte säga att man har blivit viral, för det är, på, <laughs> att, att det är en Youtube-succé. Men oh. jag tänker, vi har ändå legat online och de flesta av våra nära och kära och kanske nära och käras kompisar och kompisar och något steg till kanske har ändå lyssnat på vårt första avsnitt. Och jag tycker det, det som är mest spännande att diskutera det är hur våra egna reflektioner, hur det har känts ja. och uttryckt sig i 57 minuter och alla har kunnat ta del av det. det ja. Vi kanske måste börja och prata om det i början. Ja för att när vi hade spelat in vårt första och inte lyssnat på den, då ville jag, jag, mådde så dåligt, jag ville kräkas. Jag tyckte det var märkligt, men sen så lyssnade vi på det och då kommer vi fram till att ja, men det här ska vi fan göra nu. Ja, och man pratar om det praktiska först. Det, var, det gick mycket snabbare än vad jag trodde att bli bekvämt att höra sin egen röst. Mm. Det är en sån här urklassiker, att man, man låter inte som sig själv, Men det kanske beror också på att vi investerade lite i bra ljudutrustning. Ja, men vet. tack till Gustav. Ja. <laughs> tack Gustav <laughs> slash ljudtekniker. Men, men det var, jag har varit ganska snabbt bekväm med att höra mig själv. kände. Jag, det kändes inte olustigt i alla fall. Nej men det är, alltså, du, har ju en, du, du ska ju ha den röstningen. Du ska ju stå där framför folk och lära dem <laughs> saker. Så det är viktigt att du har den röstningen. Ja, ja, precis. Att, att det är mysigt att lyssna på dig. Ja, det är det. ja, ja men, tack jag är så mycket. Ja. Ja. Men det jag tänkte som jag måste... Som jag tycker är mest spännande att prata om i början. Det är just mina känslor om hur, det, hur, jag, hur, jag, hur, hur jag kände efter att man varit utlagd online. Mm. Och jag är väldigt ambivalent i den känslan. För, för Vad betyder ordet ambivalent? Tvetydlig. Jag är både glad och ledsen. Jag kan okay. inte riktigt bestämma mig. Nej. Fast det är mer åt det ena hållet. Mm. Kan jag säga. Jag har... Jag tycker väldigt mycket om att skriva och till exempel. Det är kul att blogga och skriva mig själv och allt alla runt omkring mig ganska naket. Oh. Och, och jag kan jag kan nästan få en sexuell tillfredsställelse av att vara helt naken i offentliga rum. Alltså jag tycker det är väldigt spännande ibland. Man kan ser på en fest och så känner man, får man en bra kontakt med en person så jag tycker jag det är väldigt spännande att vara väldigt öppen. Väldigt, väldigt öppen. Mm. Och det är samma känsla som jag kan få en enorm tillfredsställelse av att jag tänker att mina ärliga ord och tankar bara slängs ut online till alla som orkar ge ett enda fack mm. kan lyssna på det jag har att säga. Och det, det ger mig en enorm kick. Det ska jag inte sticka under stolen med. Jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande att folk ja, kan dela det här. Ja, framförallt då när man har fått... Det har varit kul att lyssna på respons. Alltså de fler, ja, det är väl ingen som har varit negativ, men det är kanske för att de inte vill vara taskiga, eller Det är såklart mm. att det är någon som inte gillar det. Ja. Men så får det vara men, ja men de flesta har ju varit Jätte, snälla Och det har ju varit en otrolig Eftersom att man då mådde lite dåligt i början ja. Så är det ju nice att få lite bekräftelse Vi alla ja. behöver bekräftelse Både ja. kroppsligt och själsligt Ja, absolut och jag menar, Man har ju ändå också fått feedback Från folk som inte har någon som helst igen <laughs> Eller jag menar inte att Både vänner har skyldighet att klappa baksen. Men det finns ändå folk som har fått trevlig feedback. Från, som känns väldigt bra. Mm. Jag skulle vilja stoppa in ett varningens finger här. Ja. För att när jag då. När hade spelat in det här. Och sen så tänkte man mycket på podcast och nästa avsnitt. Och, så. och sen så var jag i Köpenhamn. Och var på en konsert där. Och det enda. Jag stod och tänkte på under de tre första låtarna. Var hur jag skulle kommentera det här i podcasten. <laughs> <hör> hur jag skulle göra det till podcastmaterial. Otroligt meta att vi pratar om det här sättet. nu. Då, ja, men du, du ja, det blir ju helt åt helvete. För då, då sa jag till mig själv. John, du, det här förstör ju ditt liv så fall. Då måste mm. du sluta med det här. Mm. Så, men sen dess så har jag faktiskt sagt åt mig själv att. Så fort jag börjar tänka om tankarna så måste jag faktiskt sluta. För att man måste ju leva livet. Mm. Ja, men det, här, det är väl samma sak som den här superintressanta skrivtipsen från Hemingway som vi läste tillsammans. Ja. Som vi läste um, i, i den här skrivartidningen för ett tag sedan. Att han hävdade det här väldigt, väldigt sen. Han hade ju ett tips där att man, när man är in the zone, mm. du ska sluta mitt i. Du ska aldrig skriva, skriva det igenom hela zonen och sen sluta när du känner att du börjar tappa. Du ska sluta mitt i. Och vad var han sa sen? Och, då, och sen när du har gjort det då ska du motionera knulla och köra i den ordningen. Motionera vet inte om det kan du men motionera knulla äta. låter väl rätt. Kan det. inte knulla äta och motionera på slutet av dagen. Ah, i ordningen men det alltså, i alla fall motionera knulla och äta. Ja. Och att för då om ja, man släpper tankarna liksom mm. och sen för att annars kommer du bli tokig. Ja, ja du... men och då passar det väldigt bra med ja. en minn upplevelse där. Precis, då kommer inte att tänka i nåting på hur ska ta mig vidare och ja. Det blir mitt liv, det är helt otroligt, men det är som jag måste säga, om, om jag var ambivalent med känslan omkring det här, så det finns även en sida på andra sidan axeln och det är väl där jag måste jobba med mig själv lite grann. för att jag jag tror att de flesta, i alla fall jag tänker mycket bara att jag vill nå någon slags mål av att nå the art of not giving a fuck, mm. där vill det vi de flesta vara inte jag men trots att man ändå tvingar sig att göra en sån här sak så finns det ändå någonting i mig, jag vet inte vad man ska kalla det, kanske pragmatisk paranoia Jaha. kan man säga så? Jag vet inte <laughs> you're the teacher man Ja, men jag tänker något så här. jag blir någonting inom mig, tänker så. jag vi när man trycker på upload på samplad så tänkte jag, okej okay, men det finns kanske en liten risk att de här åsikterna stöter. Jag sitter om två år på min på en intervju till mitt drömjobb och någon har googlat mig som jag tror att de flesta gör mig på en anses För upp det här, lyssnar igenom och kollar vad jag är för person. Ser mina åsikter och bla bla. bla och så fäller det mig på grund av det här för jag tycker att det är för kontroversiellt att tycka så inom de här områdena som ja, jag har bra. Ja, eller ja. Alltså. Det, Få reda på mina åsikter då, i det här ämnet. Men jag, kommer ändå, jag blir ändå... Det, det tippar inte över på något sätt ändå. För att jag tänker ändå när jag har liksom hunnit resonera med mig själv ett tag. Så når det med att ja, men om jag nu inte skulle få det här jobbet. På grund, att jag är bäst lämpad för att få det. Mm. Men de följer mig på grund av det här. Mm. Ja, men båt hellre mätar med det här jobbet då. Ja, precis, menar, då vill man ju inte jobba där. <laughs> det viktigaste är väl att vara sann mot sig själv. Ja. Så jag menar, hotell är mer då om det skulle fälla mig. Men det tror jag absolut inte kommer att göra. Det, tankarna finns ändå. Ja, verkligen Dagens Fiktion. Mm, jag tror det är verkligen dags. Ja, jag tänker att du som har introducerat den här låten som vi ska prata om mm. idag ska ju få presentera det. Då. Mm. Och Avbryt mig gärna. Mm. <laughs> det, här, det här kan mycket väl bli en lång monolog. Ja. Och jag, I jag, will stop you if it gets too far. <laughs> men vi ska väl börja med att säga att Dagens Fiktion är inte en film utan en låt. Mm. Och eh, vi kommer självklart att Behandlaren som, som är själva huvudtanken med podden, när vi ska diskutera temat uh, utifrån våra vanliga liv. Men det kommer också bli mycket om vår specie väldigt speciella relation till den här låten. Mm. Som är ganska kort men intensiv. Det är en låt som heter Dance Again med en, en svensk grupp som heter Kite. Mm. K-I-T-E. Exakt. Visst Och Lyssna det... på dem, otroligt bra. <laughs> ja. Och det här är en ganska ny förälskelse. Det är en väldigt ny romans, för mig i alla fall. Jag tror att vi ligger ungefär samma tidsmässigt. Ja, jag vet inte när du började lyssna på dem. Jag vet ju bara när du spelade den låten mm. för mig första gången. Mm. I min skitiga lilla bil mm. på väg upp mot Norrland. Mm. Och det hade blivit mörkt och vi skulle ha en hel helg med pojkarna. Mm. Och då säger ni, du och Linus, nu ska vi spela den här låten. Ah, ja, så. Ja, okay. Han hade inte heller hört den innan. Jo, jo, det hade ja. han, då var det ingen grej. Nej. Men om man, man ska ta det från allra första början. Det här, ungefär det jag säger nu, har jag alltså, kommit på mig själv, stå upp på mörka förfester och nästan klingat i glaset och hållt samma tal i folkstorheten och predikat, ja, predikat mässa, det är helt jävla vansinnigt fan kommer det bli en sjukdom för dig när du liksom, i, i, i ditt yrke jo. som lärare, kommer det bli att du alltid kommer vilja göra så här, och utbilda folk, lära folk jag vet inte lik Likförbannad så ger du ju resultat. Och det ja. kommer jag komma till i slutet av den här lilla dagen. Det är skandiga Till slut så är det någon jävel som bryr sig till den. Ja. Och, men från början då. Det är någonstans sommar. Jag tror att det är mitten av juli. Då åker jag med min chef till jobbet. så otroligt tidigt morgonen. Vi pratar innan sju. Ja. Hemska tid. Och då i sin väldigt spartanska rad. Eller cd eller Aox det som sentspelaren mm. så men telefonhistoria så spelar hon ändå att alltså, som fan får så här the pers mode inte ro och du, man reagerade på att det lät spännande. Mm. Väldigt spännande. Inte så mycket mer förstummen för det, det lät vara så dåligt ljud och så vidare men jag kunde ändå inte riktigt släppa tanken. Och sen när jag kom hem från jobbet den dagen Mm. Så hade jag fortfarande inte kunnat riktigt släppa den här låten. Och då bestämde jag för att musik är en, fav en favoritkontext för mig. Det är när jag står och lagar mat och ostressad. Ofta i samband med ett glas vin eller en öl. Och har musik i bakgrunden. Och är så här: det är så jävla harmoniskt <laughs> i de tillfällena. Yeah. När jag har bra musik, ett glas vin och lagar mat. Jag älskar du verkligen? Får då, då jag, jag lägga ett tillägg där ja, det är fantastiskt det. om man har några vänner som sitter mm. och bara finns i bakgrunden mm. runt omkring en som man vet ska få äta den här maten. Åh, gud, ja. Det är så jag har levt mina tre sista veckor typ. Ja, ja. ja men du och jag har ju otroligt trevliga såna här gemensamma avslappningssessioner när ja. ja, ja. vi står och lagar mat och hackar och du ger mig lite direktiv. Du kan ju lite med mig dig. Då står man där och har så otroligt bra samtal va? Ja. Och allt bara fliter. Det räcker att jag tittar lite på den så vet du att du gör någonting Ja, precis. Jag kände det. Jag kände det nästan. Du har inte ens tittat på det. Titta Nej. Men i alla fall, jag slog igång den på en Bluetooth-högtalare där. Och du vet, det är väldigt sällan ändå att sätter sig så där första lyssningen. Men nu, det hände något magiskt kemiskt i kroppen redan direkt första. Mm. Och då, du vet, då blev jag så ivrig. Så jag, jag inser själv hur ivrig är. För då vill jag lyssna på den igen. Ja. Och jag kan inte hejda impuls, utan jag lyssnar på den igen. Mm. Och sen tredje gången säger nej men upprepa inte samma misstag. Du bränner sönder dig på låtar så att du inte orkar mer jag Gör inte samma misstag. Från, men men så lyssnar gång. du igen. Ja, men nej, gjorde jag så här att jag började queua ett par låtar emellan. Mm. För att sen lyssna på en igen. Smart. <laughs> men jag kunde inte hålla mig där heller. Mm. Jag tror jag hade lyssnat tre fjärdedelar utanför. Och sen bara, äh, Forward, forward, forward. Okay. Och så lyssnar jag på honom igen. Och sen... Efter den dagen... Så sommaren, sommaren fortsätter ju såklart. Och det, jag börjar märka att jag hittar på anledningar för att få lyssna extra mycket på lån. Alltså jag tar extra många promenader på kvällarna. Extra långa promenader. Och jag planerar att få lyssna på det så många som möjligt utan att sätta ut det. För det är jag fortfarande rädd för. Ja. Och sen kommer den här, det du berättade, om vår årliga Norrlandsresa då. Mm. Våra, våran inner där. Och då hade vi gjort det ju, jag och Linus gjorde en grej i år, för vi är väldigt musiknördiga, så vi skulle göra en speciell spellista för året. En feministlista? Nej, vi ville bara hylla kvinnliga artister. Vi tyckte det var väldigt mycket bra kvinnliga artister som hade gått mm. fram senaste året. Så vi är Riot Girls, kallade det här. Och det var det som skulle vara basen för musikspelandet under hela den här långhelgen. Men så hände det där som du berättade där att när vi precis har kommit fram mitt i natten där och vi kanske har tio minuter kvar. Då säger jag här, jag kan inte hålla mig. Vi måste, vi måste jag måste spela en som jag, jag är tvångsmässigt besatt av. Och då, jag känner att det händer någonting i bilen när på det där. Alla reagerade väldigt starkt. Jag minns att du sa direkt att det här var jävligt bra All, det var en sån här succé på en gång bland hela gruppen jag. jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer ihåg att spela, jag kommer inte ihåg vad jag sa eller vad jag kände, det jag var ingen aning om. Otroligt glad bildar. Ja, det är klart jag för det var ju ett spännande moment ja, för dig. Verkligen, det, var det som öppnade din själ. Ja, precis, nervös ja. Och sen när fyra dagar uppe i norrland sitt så trots att vi skulle hålla oss i den här Riot goal listan så Överdriver jag om den spelades någonstans mellan fem och tio? Steve Bergman. Och sen det fina som minst undrar jag är som det är när jag åker hem. Och man kommer till den där hemskan när man har varit någon så underbar helg. Och man ser sin hemstad i periferin. Eller mm. man ser liksom skylinen av sin stad. Man ser kanske domkyrkan börja torna upp sig. Så man vet att man är hemma. Ja. För hemresan är fortfarande lite kul. Man är fortfarande lite att skratta åt och prata om. Och så. Men när man ser staden då vet man att man är hemma. Och man kanske ska börja direkt dagen efter på något jobb eller plugg. Ja. Och då... Då har vi såklart lyssnat på Dancing Game mycket i bilen. Mm. Och då säger någon såhär, ska vi ta Dancing Game en sista <laughs> gång? En sista gång. <laughs> och alla hänger med och vi drar upp riktigt tänk på din ganska skrattiga radio. Ja, oh, det får vi väl säga att det Och jag minns att jag, då har jag liksom en skrattigvis lyssnat på, kanske sett, 218 gånger, minst under de här månaderna som vi har nu den. Mm. Och jag får återigen, som jag fortfarande får, gåsu, då, oh. gås utavlåtiga. Gås efter så många lyssningar. Och då... Och sen, sen rullar det här på. <laughs> alltså... Gåshuden fortsätter. Ja, det, jag slutar inte... Jag har liksom... Jag har bryt emot alla mina egna principer att, som jag har för att ni inte lyssnar sönder musik. Men den här låten är en daglig verksamhet är fortfarande. Och nu är det november. Mm. Och den är inte ens... Det är inte ens nära att jag håller på att bli trött på. Jag är inte ens orolig längre. Mm. Och det är... Det är så jäkla häftigt och den betyder så otroligt mycket för mig. Mm. Jag använder den i så många olika situationer. Jag kan använda den om jag är nere och tycker att det är jobbigt. Då kan den lyfta upp mig och den kan även få mig att må liksom sätta ord på känslor när jag mår riktigt bra också. Ja. Den, den användes i så många kontexter. Och sen då för att summera, som det vart ganska långa monolog, det här är ungefär de ord jag har sagt nu. Jag har sagt det i olika varianter ganska ofta, när jag berättar om hur mycket det låter med tid mig. Och då var det en dag när jag var på universitetet för någon månad sen, så står jag på morgonen utanför utan skolan och tar en segel och lyssnar på musik som jag ofta gör innan dagens första lektion börjar. Och då har jag ett par lurar som dånar väldigt högt utifrån, liksom. Man hör ut väldigt lätt och man tar av sig dem. Mm. Och då står vi där. Och då kommer en tjej, kompis Malin Och cyklar. Så då tänker jag. Måste man vara till? Så då tar jag av mig för att Man kommer börja prata. Och då börjar det den här. Då är det den sen som börjar mm. dåna. Och jag, hade, jag, vet, jag visste att jag aldrig hade hållit det här talet för henne. Och jag visste att hon inte hade varit med en farfäst. Då hade här. Och då säger hon så här. Åh den här låten är ju skitbra ju. Mm. Och då. Då är det så mycket som händer i mikrofonen. Det är en, det är en låt som aldrig spelas på radio, särskilt en, en relativt okänd i u De har en väldigt stark fanbase, men inte för en breda massa massan. Så, så jag blev så otroligt intresserad var är, varför hon tycker den här låten är bra. Och Då visade det sig att när man gjorde lite efterforskning att på en annan förfest hade hennes roommate varit vana. Jag hade stått upp och mässat på den här låten. Han hade fastnat och lyssnat på någon, fastnat lite grann av det jag sagt. Mm. Och han hade spelat den i deras lägenhet Hon hade också tittat var bra äter började lyssna på den Jaha, det är ju roligt Ja, otroligt Då otroligt. fungerar ju uppenbarligen ditt mässande och Det var ditt ja, dit du ville komma Exakt så, uh. det, ja, men, Vad är det man brukar säga Pedagog är ute i fingerspetsar ja, Men kan man omvända en så är det värt yes. det <laughs> Ja, <laughs> just det så. Jesus lyckades ju med flera <laughs> På gott och ont Ja mm. uh. Så nu ja, har det varit ett ganska långt här men vår plan är att ja, vi tänker, i alla fall berätta hur vi ska lägga ut det. Först hade vi tänkt att jag ska helt enkelt läsa låten, ja. ner, mm. och sen kommer vi prata om temat i låten, och sen kommer vi att avsluta med spelaren i sin helhet. Dramaturgiskt rätt, klimax kommer i slutet. Precis. Om... När alla är så extremt nyfikna på hur låter låten mm. egentligen? Ja. Är den så här bra? Då kommer klimaxet och sen så kan man ju välja då om man tycker att allt vi har sagt är skit eller så kanske man mm. kan hitta någonting där. Men jag är så 118% övertygad om att man har väckt någon slags nyfikenhet i alla fall. Jag hoppas det. <laughs> <laughs> Men nu man vet hur det fungerar. Det finns ju säkert någon som blir ivrig nu och snabbspolar 53 minuter på att lyssna på en gång såklart. Eller trycker på Spotify-appen. Ja, precis. Och det får man väl ta av. Men vi, vi kommer lägga upp det så här i alla fall och vi tror att det kommer Bra. Och vi mm. har fått godkänna utav Kite att spela den här låten. Så. Just det. Så juridiskt är det också helt direkt. Ja, det är fan otroligt. Så, läs, så... läs låten. <laughs> Lättare Eller... lite oentusiastiskt där. Nej, nej. Nej, absolut inte. Det har en bara entusiast... varit en lång monolog. Ja, jag förstår. Men det har varit underhållande, hoppas jag. Och eh, för personer som tycker det här med ord är fascinerande och eh, texter överlag så... Den som är uppmärksam nu lägger märke till att i referängerna så finns det så ändras orden i första ordet i referängerna ändras hela tiden. Och det, ger, det, ger, det finns mycket olika tolkningar man kan göra i det, just den här detaljen. Ja, jag har en tolkning som inte alls är så <laughs> entusiastisk kan <jag> säga. <laughs> Men jag kör väl igenom den här då. Ja. In a small town taking my hand from the words into a promised land, how I wish for a thorn in my heart, and deadly was the rose that I got. So we moved to a far bigger town, and for all we know it tore us down. All those years were the best that I had, but now I must forget about that. <clears throat> Cause tonight I'm gonna dance again, to the morning give it all that I can, If there's a chance for me in my heart, then I will give it all that I've got. For too long I have been underground, and for too long I had my curtains down. And I'm done with pity and doubt, and now it's time for me to get out. So, tonight I'm gonna dance again. To the morning, give it all that I can. If there's a chance for me and my heart, then I will give it all that I got. In a small town taking my hand, from the words into a promised land, I a wish for a thorn in my heart, and deadly was the rose that I got. But tonight I'm gonna dance again, to the morning give it all that I can, if there's a chance, den är <laughs> <laughs> Vad spännande på att läsa den så här högt du en melodi. Ja, det, men, men det märks ju att du har lyssnat på låten otaliga uh -huh. gånger eftersom att uh, din uh, röst följer ju melodi. Ja, jag, jag märker märkte också. Jag, jag har inte läst den Jag, sett, jag märker det. Jag märkte det. Ja, men det är, jag tänker att det är oundigligt. Vad säger om man skulle börja med att diskutera, man skulle kunna ta börja med första versen mm. Jag tror att vi skulle ha gemensamma nämnader. In a small town taken my hand from the world into a promised land. Mm. Ja, det är ju bara där så kan vi ju både relatera otroligt mycket till våra liv innan vi mötte varann. Ja, som är två olika byar utanför Uppsala mm. med lika ganska lika namn. Mm. Österhåla, Örsensbro. Ja. Båda började på Ö i fall. <laughs> Ja, och vad det som hände då? För mig var det i alla fall att... Alltså min, eller handen som jag tog då, det var ju chansen att få börja i gymnasiet. Och få fly iväg från den här hålan som jag nu har lärt mig att älska igen. Mm. Att få fly därifrån. Och träffa människor som jag kunde lita på. Mm. Och det var så otroligt stort för mig. Mm. Det var ju den handen som jag, om man säger så här, gymnasietiden eh, var den tryggheten. Mm. Ja, ja, jag förstår. Jag förstår verkligen vad du menar. Och om låten handlar mer om att som, så som jag tolkar det är att att han blir liksom från sin stad genom en förälskelse så tar han bort från sin hemstad man, gör jag, jag får en känsla av att en inte känner sig allt för på den flytten. Mm. Och det... Och den känslan kan jag verkligen känna igen. Angående mina rötter. Där jag kommer från att... Jag blir väldigt, väldigt, väldigt sällan... Du sa att du, ja, du har kommit tillbaka till att älska din, mm. din hemort. Mm. Men alltså jag fortfarande... Ja, det finns personer där. Till exempel om min mor och min morfar som betyder mycket. De finns kvar där. Men annars så... Jag är helt... Jag hade inte, absolut ingen dålig uppväxt. I det här hela samhället på 4-5 tusen invånare. Absolut ingen dålig uppväxt. Men jag är samtidigt helt osentimental. Mm. Inför tanken på mina rötter. Mina föräldrar har ju flyttat därifrån också. Därifrån så... Förutom egentligen min mor och morfar. Alltså, det finns ingenting som binder mig tillbaka dit. Och varje gång. Det är en sån typisk ort som man passerar. Ja. För att det ligger mitt emellan två stora städer. Ja, Uppsala och Enköp. Ja, så att det är en sån här man, oft, ort man ofta passerar. Det är, så, det är också symboliskt. Man kan passera den genom samhället eller på utsidan. Ja, man ser ju bara skyltarna in mot önskens bror. Ja, men du kan också dra igenom samhället. Ja. För att ta lite längre tid. Ja. Men varje gång så... Det är aldrig den här sentimentala saknaden man kan känna inför minnen man har därifrån utan det är efter fram vad jag ska säga lite om jag är apatisk inför inför hela he, inför hela låter ju så extremt dramatiskt men rötterna handlar ju inte om en geografisk plats heller. det handlar ju om var sina alltså var ens hjärta ligger och det handlar ju oftast inte om en geografisk plats nej men det har du har du testat att åka ut i ditt barn sen Nej, eh, jag ser det väl lite så när jag hälsar på min morfar. För de det är ju ett, ett par hundra meter därifrån. Mm. Men det däremot kan jag bli väldigt, få en konstig känsla i magen och, och bli sentimental för. När jag, vet, jag vet att jag har flyttat in en bra, en trevlig, jag vet inte, barnfamilj. Jag tror att det är en som mamma och hennes två döttrar med min spel som har flyttat in i mitt barnhovshem. Mm. Den känslan kan freaka ur mig lite grann. Att det bor... Jag älskar känslan att det bor trevliga människor där i vårt hem. Eller i mitt förra hem. Där jag växte upp. Men det kan säkert skicka ut mig lite grann. Att alla de här bildar nya minnen. Mm. I alla rum och alla liksom lekplatser och skogmark. Så jag, det mark vi uppväxt på landet. Mm. Att de har sina... Liksom, min koja där som pappa byggde när jag blod körs på. det är extremt... Snickar-glädje-kojan. Liksom. Mm. Det, det är inte, ett, det är inte ett, liksom träkoja. Utan det här är fan litet hus. Ja. Alltså att de kanske leker i den och att hur ser det ut i mitt gamla rum och att det finns barn där och att de grillar på våran så, Det kan kännas lite märkligt ibland kan jag tänka. Ja. Ja, alltså du känner att de berövar dig. Nej, inte berövar. Men att det bara känns lite märkligt. För det ja. känns som att det är min plats. Ja, det är lite privat. Ja, ja men nästan. Ja. Och det kanske är helst att tänka så på, men Det känns ovivitligt. Ja, jag förstår för när jag tänker på sådana här gamla det, är, alltså det som jag blir sentimental över det är ju själva minnena. Mm. Alltså att jag alltså jag tycker att minnena är så bräckliga. Det enda minnena är är ju i mitt huvud. Alltså situationer som hände, saker vi gjorde. Alltså det här kan ju vara alltså vilka minnen som helst. Men mm. de finns ju bara i mitt huvud och när jag plötsligt försvinner så är det ju slut Då mm. finns inte det. mer Det är helt borta och då kan jag få sådana här Panikkänslor som man kan få om man ligger och sitter på rymden så länge <laughs> mm. <laughs> alltså Det är ju helt överväldigande för mig jag ty Det tycker jag är så sorgligt mm. Men ja, eh, ah, Det är ju inte så mycket att göra åt <laughs> Man måste ju bara lära sig att embrace det på något sätt ja. Och vara tacksam över att man har fått Ha de här minnena För att de har ju ändå byggt den till den man är ja jag i jag vet att de som men i där som pratar om mallresa och vi är fem så är vi två av dem som jag har växt upp med Kim och Jens. Mm. Och det är ganska intressant man kan följa någon slags sinuskurva som går i toppar och dalar det där ting hur de har pratat om vår hemort att de börjar man så här ah, men nu vill jag bara dra det frågan. Mm. Nu vill jag inte tänka stanna här jag och jag glömmer vad skit som finns här. Mm. Och så ja, man blir man lite äldre myndig och så kanske man tycker fortfarande det är fortfarande mysigt att åka och på föräldrarna igen. Man kan sakna det här lugnet på något sätt och landsbygden. Mm. Och så flyttar man kanske in på stan lite mer på riktigt och så kan man förälska sig i den här urbana känslan och gå i en stad och all, alla positiva saker som kommer med det. Och så kommer, börjar man närma sig någon slags biologisk klocka. Man börjar i alla fall tänka tanken på att shit, jag kanske kommer i alla fall skaffa mig någon dag och, och, och slå mig ner mm. man börjar i alla fall tänka på det någonstans 20 plus no. och då har ju då har ju diskussionen börjat skulle man kunna tänka tillbaks. Till, flytta tillbaks ah. och jag har aldrig aldrig ens slagit sig av tanken lite grann jag är, nu kanske vi får klippa det här och rätta med det här, men jag är ganska säker att både Jens och Kim har tänkt tanken på att det skulle vara en väldigt bra plats att, att starta en familj på. Mm. Jag tror att de pratar mer en bit in i framtiden. känns Det så, Men de pratar verkligen att de har tänkt tanken. Medan för mig är det... En omöjlighet, eller? Jag skulle säga otänkbart nästan. Uh -huh. Kanske någon här, 90% säker på att det skulle jag aldrig göra. Det finns ingenting som attraherar det. Nej, verkligen inte. Jag, jag, jag har väldigt svårt för argumenter om den där lugna, trygga... Vad är det som är så jävla lugnt och tryggt med att det finns lite mer grönområde? Jag förstår det. Jag de folk som använder argumentet att det är lugnt och tryggt och säkert och fustar på landet för att alla känner alla. Jag kan också känna att det finns en jävla otrygghet i det. att Det är inte alls så jävla positivt i alla lägen också. Att alla känner alla. Ja, det är väldigt intressant för det här passar ju extremt bra in med en annan del i låten. Det är första versen när jag sjunger So we moved, moved to a far bigger town and for all we know it Torn and ja, ja Och det kan ju jag verkligen känna. Om de stunderna jag har bott i storstäder. Alltså den här längtan efter landsbygden. Och lugnet. Mm. Alltså, och jag kan ju fortfarande idag. Som idag. Det var ju så roligt när vi var ute och gick på gatorna idag. Tidigt så kommenterade jag. Gud var lite folk där. Ja. Mm. Ja, det är ju faktiskt klockan tolv på en torsdag. Mm. Eller fredag. Så det är inte så konstigt att det är lite folk. Men sen när vi var inne vi var och käkade. Och sen gick vi ut. Och då... Och det är helt plötsligt massa folk. Och då kände jag den här trängseln. Alltså jag kände att det är för mycket. Jag vill bara härifrån. Mm. Det var, man skulle trängas med folk när man skulle gå övergångsstället. Man fick tvungen att ducka och väja. Mm. Och det trivs inte jag med. Jag tror att det på grund av att det jag behövde jag aldrig göra när jag var liten. Mm. Alltså den här inpräntningen från att man är liten. Och hur färgad man blir. Mm. För mig i varje fall tror jag att det beror på det. Mm. Så jag kommer nog alltid se Och jag kommer alltid tycka att det bästa för barn är att kunna springa ut själva. Man behöver, inte, liksom, man behöver inte vara orolig för att en bil ska köra över dem när som helst. Utan de kan vara ute och leka med kottar. Det kanske låter banalt och, och jävligt bakåtsträvande. Men jag tror ändå att det är bra för barn att kunna vara ute och vara kreativa och leka i naturen. För att det är ändå i naturen vi kommer ifrån. Vi kommer inte ifrån sten och betong utan vi kommer ifrån skog och sjöar och hav ja, ja men, men det är inte det där jag menar jag, jag, jag kan också känna en otrolig naturromantisering det är kanske kan att fan varannan dag så vill jag bara köpa ett torp och bara behöva renovera det och sätta det och liksom odla min egen mat och hela den här ekotänket. det kan jag otroligt mycket i den här mm. närheten med naturen och jag tycker också att det är skitviktigt att man lär sig att förstå liksom, om man sitter ute och var man kommer ifrån och det här, det här sammanhanget med naturen. Det tycker jag är otroligt viktigt. Men det jag menar med det här, många som använder det här argumentet just med mindre samhällen. Att det finns en trygghet med det här med att man håller koll på varandra. Att alla känner, att som förstår att <laughs> <laughs> finns är inte liksom grannarnas... Det finns då inte tre cyklar utanför i cykelstället, halv fyra på eftermiddagen. Då är det något som kanske är lite ludt. Oh. Men så har lite kort på det Det är det jag inte riktigt så här aldrig har varit bekväm med. Det är så jävla bra. Nej. Det, då kan det bli mer att bli... övervakare samhälle. Ja, ja. eller med det är inte en, en fånig paranoia som är så här, att det kan bli så lätt resulterar i skitsnack istället stället att Gunnarsson och Pettersson pratar såhär Och men såg nu att nu har Lindström sålt en bil igen, de på ekonomiska problem kan det vara så tror jag, liksom ja. Och så spils det på fotbollstränerna ja, mm. ja. Jag måste säga en, en anekdot till det här att det, ö, man övervakar varann mm. e, När vi var små, jag har en brorsa som är ett år yngre än mig Så vi hade mycket gemensamma kompisar och därav så kunde vi då dra ihop stora fester och ut på landsbygden så behövdes det ju ställen där vi kunde fästa När mm. vi inte riktigt fick fästa, För vi fick inte åka in på krogen än. Mm. Och min pappa var borta ofta på helger och så. Och var i väg och jobbade. Och då bodde ju jag och i huset. Mm. Eh, så vi hade ju fester där. Vart det, ju. det började en gång och sen så fortsatte det ju ganska ofta. Men vi fick såklart inte göra det här. Men vi var ju duktiga på att dölja det. Mm. <laughs> Men sen, så, sen så kom en pappa hem en dag, och han har varit på konsum och handlat då, en vanlig vardag. Och... <laughs> Och så säger han, grabbar, han samlar ihop oss då, med brorsan. varför eh, går det rykten på byn att Nygatan 14 ska man inte eh, komma till om man får absolut inte släppa dit sina barn? Mm. Vi bara, pappa, eh, ja, vi, vi vet inte, vi vet inte. Ska då sägas ganska viktigt att Nygatan 14 är då den adressen vi bor på. Mm. Ja. <laughs> så att om man nu tycker det är positivt att barn inte är och super på hemmafester det kommer de att göra ändå, så jag vet inte riktigt hur <laughs> det hjälper. Nej, Nej, det är det här jag menar. Man, det finns en sån inbillad trygghet på landsbygden som jag tror är rätt mycket bullshit. Det är, min, det är mina tankar i alla fall. Jag ser ingen liksom, otrygghet. och, och, och uppfattar att det ska finnas per automatik någon större trygghet för uppfostra barn på landsbygden i mindre samhälle än vad jag skulle göra det i större stäver. till tiden då vi ska prata om refrängen som ändå spelas tre i flera gånger och det är ändå den som är det upppumpande och upplyftande och ja, oh, fy fan, när den går igen <laughs> <laughs> jag vill gå till då och prata om det fortfarande ja, oh, det är fantastiskt det är det uh, so tonight, I'm gonna dance again till the morning give it all I can är så? efter det känns från mig i my heart den I will allt it allt all Och det är, vi for, det är fortfarande... Det här är jag ganska tolkningen som jag är rätt säker på det är att det är en kärlekshistoria. Han blev bränd. Och varit det ganska länge. Han pratar om det här I'm with pity and out Och han har varit extremt nere över den här hjärtekrossen. Men, det, men så blir väl den här tankarna där han sig att det är en slags metafor för att ikväll ska fan resa med och gå ut och leva igen. Ja, jag har verkligen inte alls tänkt på hur han tänker jag tänker ju bara på hur jag känner för låten mm. mm. jag gissar att det är det ja det är nog möjligt. Ja. Ja, möjligt alltså att att när man är som mest nere inse att en dag så kommer man kommer man må bra igen mm. och att den dagen det här sa en väldigt klok kvinna till mig den dagen så kommer man ångra alla de här stunderna man har varit nere det kan hjälpa en så otroligt mycket. Och då kan man verkligen komma till de här stunderna när man river tag i sig själv och ger sig fan på att nu jävlar kör vi. Hela vägen in i kaklet som de gammal kända hockeyspelare skulle sagt. Jag inte, det, Bengen Jumma alltså. Ja Allt, det finns ingen <laughs> Där håller inte jag med riktigt. Nej. Jag, jag tror att i vissa situationer så absolut, om du tragglar, du kommer ingenstans kanske, och du mm. ältar med samma sak om och om igen. då förstår jag verkligen tycker Det är en jättefin tanke. Mm. Samtidigt, ibland det här är ju min fakta på hjärna, i Danmark, men ibland kan jag bara känna att det finns ett behov av att köra rätt in i en bergväg, alltså. mm. du Någonting händer med dig, och då Tror jag att fan är nyttigt och bara nå rockbottom alltså. Att man behöver vara där nere och härja ett tag. För att det är så jävla tungt. Och sen om du har rätt människor omkring dig som kan ta dig upp från den här berggrunden. Mm. Då kommer det att ske. Men att jag tror att vara där nere och intala sig själv. Att, Nej men nu ska jag ändå gå ut och plocka svamp idag Och le att bli Det är, det funkar inte. Nej, och det, det håller jag med om. Jag, okay, absolut, för det måste ju komma med rätt timing. Och i rätt läge, självklart. För att, nej, det håller jag med om. Man måste ju bearbeta sig själv. Och man, man måste tillåta sig själv att må dåligt. Mm. Det säger jag ingenting om. Det är ju superviktigt, för hur ska man någonsin kunna tillåta sig själv att vara glad om man aldrig mår dåligt? Men... Livet är bergar, berg och dalar. Mm. Ja, och jag sitter just nu och har en extrem tanninsmatch i mitt huvud. Hur personlig jag ska bli just nu. Men om det här är ändå en, ett projekt inför framtiden. Så kanske man kan droppa mer och mer om sina personliga. Om sin, om sin bakgrund. Mm. De flesta som lyssnar. Då känner jag oss. Men det finns ju många saker till framtiden som vill lära känna oss. Jag tänka. Men just det här. Det, jag vet inte om det är någon slags omedveten, inom, omedvetenhet inom mig. Som... som anledningen till att den här låten har blivit så extrem för mig är att för mig har det inte så mycket med kärlek att göra när jag tänker på den här låten att Tuna Hintangun och Dance till Tuna Hintangun och Dance utan för mig tänker jag mer att jag har en, min bakgrund i att jag fysiskt nådde en bergvägg då har det varit riktigt, riktigt farligt och riktigt, riktigt illa. Du har jättesjukt. jättesjuk. Jätte, jättesjuk. Och det det höll liksom på att ta, ta livet av mig och, och under år jag vet inte riktigt hur jag vet aldrig riktigt hur jag ska i den här perioden men jag brukar säga någonstans över tre år mm. när man räknar med operationer och rehab och väg tillbaka så där har det ju varit de här topparna och dalarna extremt mycket och då jag vet exakt den här känslan då man bara vet att när det har varit... Det var liksom perioder då... Det var så jävla dåligt. Och så kom hoppet upp lite grann. Och så bara... Sprang rätt i mina och så släckte sig på en gång. Och det var för mycket sånt. För under för lång tid. Mm. Så man, man trodde i princip... All, det här kommer aldrig bli bra. Nej. Det var för många bakslag. Så till slut kände man att det här kommer aldrig lösa sig. Mm. Och... Men jag, jag minns... På något sätt så... Jag, så kom det någon dag när man bara kände att shit, ikväll kommer jag fan dansa igen. Fast det är ett extremt mycket större livsperspektiv. Medan man kände, shit, någon gång kommer jag dansa igen. Och det kommer det ske, det är helt säkert. att Det är bara någonting man bara kände mentalt att det kommer, det, kommer, det är inte bra, bra det här. mig ofta, jag vet inte om det är därför jag producerar när jag låter det är så jävla situationen blir, men den här just känns som att jag, jag kommer att resa mig det tycker jag är så jävla vacker. Mm. Och det är kanske är därför jag tycker texten är så fruktansvärt fin också. Och det kanske är därför jag har ingen jävla aning att den betyder så mycket för mig också, men jag gillar verkligen, jag förstår så. jag tänker så ofta på det här när, när jag hör det här att den är att angående igen. Mm. Det finns någonting det finns något så jävla vackert i det. Och jag tror alla kan relatera till det här. När man har mått dåligt under lång tid. Vad fan det nu är. Om det är en hjärtekross. En sjukdom. Eller att man har en riktigt dålig bilaffär. Som man, man lägger och ältar över. Ja. Men just den här känslan. att Någon gång så kommer man ändå. Det är inte så, så att. Jag tror att de flesta inte tänker så här. Att, oh shit. Ja, men, imorgon halv åtta. Då kommer jag vakna upp. Och så kommer allt vara skitbra igen. Men man bara får en känslan av att. Jag vet inte riktigt när, men det kommer att bli bra. Ja, ja men man... Exakt. Man känner att du håller på att tippar över. Mm, det är som en vågskål. Mm. Som tippar åt En gammaldags vågskål. Ja. Som med olika viktor tippar åt olika håll. Mm. Och det kanske bara är en slags inre lugn. Man känner att... Jag mår dåligt nu. Och det är okej. Okay. Och jag kommer kanske må dåligt ett tag. Mm. Men... Jag vet också att det kommer att bli bra. Mm. Och det... är. Det skänker ju en extrem jävla inre Ett inre lugn Men det är exakt det som det jag början Som jag sa i början Det var en fisk där Ja, <laughs> den måste vi kolla vi, vi får väl se Det är nog jag som klippar det. <laughs> Nej men det var exakt det som sa i början du, du måste få vara ledsen du, Det är okej okay att du är ledsen Men du är en logiskt tänkande människa du vet någon gång att det kommer bli bra. Mm. Det visste ju inte du alltid. Nej. Men när du kom till den insikten att Du vet någon gång att någon dag så kommer det bli bra. Mm. Och någon dag så kommer du inte vara ledsen av det här. Eller någon dag så kommer du inte vara sjuk av det här. Mm. Och den dagen så kommer du ångra de här dagarna som du. Liksom ältade vid, ältade i onödan. Mm. Nu är en sjukdom så är det annorlunda. Mm. Nu tänker jag mer på den psykiska hälsan mm. kanske. Och framförallt... Ja, det är, jag har De är ändå hand i hand där. Fysiskt oänsa genererar psykiskt... Ja, det, är ohälsa, det, ja, det gör väl ofta det. Jag tänker att det är lite kontroversiellt att säga det. Men det kanske inte Nej. är. Nej, alltså det, det... är absolut inte. Det som knäckte mig absolut mest det var det psykiska. Mm. Det fysiska jag kunde jag ta, det lärde mig väldigt snabbt att leva med alla fysiska smärtor. Mm. Till och med, jag kommer ihåg efter min andra operation... Då tyckte jag om den fruktansvärda smärtan man får efter en operation när narkosen släpper. Mm -hmm. För det visste jag. Ja, men det här beror på att de har skurit i mig. <laughs> det beror <laughs> fanligt på någonting annat okay. Jag vet exakt vad det kommer att ja. Men den, den värsta känslan tycker jag det är när, du, när det bara är, liksom, är ett mörker i ditt huvud. Det är ju bra mycket jävla värre. Ja. Det här jag vet. Jag vet att de har skurit mig. 3 decimeter, att mm. det därför är det mm. därför det är ont men att man bara mår dåligt i huvudet och jag vet inte varför, det är ju värre ja ja, ja. det är fan sjukt det men så vi... jag, jag får jag först bara berätta om mm. min för jag gick en promenad här igår natt mm. Berlin och för att det, jag ska, det ska sägas att vi har pratat om varandra eller vi har egentligen inte pratat om varandra jag har bara inte förstått jag var ju förberedd på en annan, en annan inriktning på den här podcasten som var... Eh, det kanske kommer i nästa avsnitt då. Mm. Det kan vi säga, Into the Wild, mm. ska vi prata om då. Spännande. Mm. Jag tror, med, vi har mycket att prata om det. Mm. Eh, men så då kände jag att jag behövde catch up lite. Så det jag gjorde var när jag var ganska packad, kom hem ganska packad, så tog jag på mig hörlurarna och eh, satt på den så igen på repeat och gick ut i Berlinnatten. Mm. Och eh, man hittar ju på, även på senheten så hittar man ju små ölshoppar. Så jag hittade en liten butik där jag köpte en öl. Och gick runt. Och sen så kom jag till en liten park. Och i parken så fanns det ett jätteinbjudande träd. <laughs> alltså det är så mycket mer än en promenad där. Alltså. Oh, ja. Mer. Oh. Och jag, jag, på något sätt så kände jag att jag ville dra ut på den för att jag så bra där ute. Och jag ville ju verkligen inte att kvällen skulle ta slut. Nej, det är underbart känslan. Ja, det är det. Efter, jag. Ja. Så jag bestämmer mig för att klättra upp i det här trädet, och när jag har, alltså jag har erövrat trädet. Alltså jag skulle vilja se det idag, för att då, igår så såg det svårt ut. Jag tänker också, jag tänker inte med att erövra underbart rum, men jag tänker med att du bestiger trädet. Ja, som en färg. Ja. Att du sätter någon slags flagga högst upp. Ja, det som är tråkigt med träden är att man kommer inte högst upp för att det är grenarna så svaga. Ja, oh, precis. Men jag hittade en klika där jag kunde ligga i. Och så tittade jag upp på himlen och lyssnade på Dance again Och skrattade rakt ut i Berlinatten. Oh. Och, då, och det var otroligt. Och när refrängen kom då. Tonight I'm gonna dance again. Det spelar ingen roll hur bra jag mådde innan. Jag mådde 10 000 gånger bättre. Då. <laughs> oh. Det är fantastiskt. Det här låter det här nästan låter snyggt men... När du berättade det här för mig i morse vid frukosten så är det är bara du som kan få en sån här annytt åt och inte låta oss en galenskap. No. <laughs> kan bli skärmad här istället när du kan sån Ja, kanske. Och sen var det mycket skit. Vi hade en så här, en, var det var en nakenchock där eller när du kom hem. Och det var mycket som hände i natt och det var en rolig frukost att prata om eller lite äventyr. Oh. här. Ja. Det var nej fantastisk historia. Och att, du, att det hände just i... I nattdagen innan vi spelar in där. Det känns som en perfekt avslutning. Ja, och det som kommer hända nu är att vi kommer gå ut med låten. Och vi kommer gå ut i Berlinnatten. Och vad kommer vi göra då? Dance again! again! <laughs>